Jon dena benuaren ebideratsian bai una kolana usitegian iragandira auteskundeak pridometakoak eta lehendakari berria gurekin labe sindikatetik Jeronimo Prieto egonon lehen aldia labe sindikatak postu hori okupatzen duela uh, ama bost urtetako garaipena sortuz geroz bai bai generezake norazbait normalizazio bat idultzaten uh, dugu orain uh, bai una pridometan hori bon, e, bidre luze bat izan da eta azken hemenu horurte zen gu lortuko genuaera. azkenian ejan behar da, hogeita e, bost kontsolari langile badirera eta lorrtturgu osatzzea zerdete esenikatarekin e, majoria bat eta onere maiitza izan da ni presidente zaitea aurten. Hora jate beste sindikauen garik baztetuak zen zen biskatan nola zagi battu zi te beza oh, Beraz uh, ulertu behar da normalki prometako mandatuak bost urtetakoa dira eta uh, be ikusi duugu uh, bita sorttzan, uh, pauuen burutu zen interxeinira uh, gu garaai harttan ezginen gomitatu izan eta uh, ahulkien banaketa egina izan zen, Uh, Pau Eko Sinikaten artean, efo ZJT eta bertako ZFDT-ekin. Biarrnokoa. Biarrnokoa, bai. Eta hor uh, genuen bat ere eskortzerik hortan. Uh, 2008an uh, mandatua bi urtez lusatu izan da, 2008an lauko eta 2008 Eta hor berriz intersindikal bat uh, egina izan zen uh, Pauen. Guz ginen, inun uh, asaltzen paperetan, ez gomitatua izan, eta bax. Eta, euh, zerete behibaz, koldartu zen, pixkate egora honiburuz. Eta antoratu zuen intersindikal bat, euh, abenu baren, bimeatamailuan, eta hor... Euskal Herrian, ipareuskal Herrian? Ba, ba, bai, zulten, uh, bai, eta horiek eraten zuten, bai honako ipaite egiaz, hemen bertan uh, mintzatu behar dugu, eta trinkatu behar ditugu, ez pauen. Beraz, uh, gomitatu izan diren emengo sindikatu guztiak, konxiluan diren sindikatu guztiak, eta bakarrik, uh, LAB, ZFDT eta CGC uh, etoriziren garaian. Ta beraz, hor lortu genuen uh, akordio bat, bimia eta maul, lauko eta eta abamba, Uh, banatuz uh, presidenzia ta vicepresidenzia, vicepresidenzia, eta vicepresidenzia beraz joanen urtean zedetekizan uh, zen vicepresidenzian eta ni urtean laben izenean presidenzian uh, akordioa horxatu da zidenekin askenean bi uh, gune uh, konfrontatu dira batetik pauen impoxatu nahi zuten edabakiak eta hemen lortu genuen uh, majorera bat, osatzeko majoraria, nire dut emengo bertan erabakien e, gunea e, prudometatik kanpo ere osatzena egirera, lujaldi elkago mailan, eta, eta egia da, logika bara, nunbait ikustea ZDTP-ibazk ZZ, egiten duen asterketak emengo lujaldi adiburuz, e, bon, ikusten dugu bateran partertzen duena, e, aieteko eta kompombidean partertzen duela, Uh, beraz, asolatzen gira, uh, beraz, hemengo uh, egoeraz eta ez Eta beraz, ikusten dugu, beste sindikatek sigitzen dute inpozatzen edo uko egiten emengo errealitateari errealitate uh, hain zuzen EFO eta CGT. Prezeski, alta urbilo litaik edo urbilo urbila goda lirikapenetan lab CGT-tik, CFD-tik uh, baino? Huli, argita garbi eta CFD-tik du. Uh, izan petutako uh, akordioa haiekin izan da bertan erabakiren konzeptua uh, biziaraziz erraten zuten, eme, oiek ere, eta oiek zebrete biak no gira ere erraten zuten, zuak ez duzu emintzatu behar gure ordez Baionan honan gertatuko denari den buruz beraz, bertan erabaki da gure oinaria eta uh, egia da linea sinikaretan uh, argi garbi agarbi, eh, nugu biak ez gira bat linea berdinetan eta egia da Malerushki uh, ikusi segoera, segetetik urbilago dira zonbait uh, enian, eta ikustia, egiten nugu ongi turri segeteri uh, aliekin uh, lotzeko akordioak, Baina, sigitzendugu gu bastertua izan eta bisitzea aparteide politiko bat egin aldetik. Zehundur ju, uh, intersindikalean departamentoan, guai uh, labek lehenakaritza harturik uh, Euskalegian, zefdete Euskalegiaren laguntzarekin er. Ejanduzuz u haureke, uh, zefdete Euskalegi gabe, etz, etzineztela helduko? Bai, ezgi gu laukuntzeran ditugu bakarrik. Ba, e, e, erakustea, era ontsa badute, bertan erabaki konzeptuat maina. Ontsa ulerzen badute, beste gaietan, zenta ez? ba da gai bakarra ba konponbidetana komp ba da e, institutsionel institutsionel ere e, jete, e, ez da hor beraz goitatzen nugu eian aportazioak pentsatzen nugu lurako bereziki eskoleriko langileantzat CGT baditu Uh, proposzamenak egiteko, eta gu goitatzen ditugu. Espedodugu dugu, horiek ulertuko dutela, ongi iturriak girela. Gu basterketan aritzen, gu ongi iturriak egiten dugu deneri, eta espedodugu barakigula basetan uh, jende askok zeseten betxatzen du ola, dugu mugiaraziko dutela ere, eien buruek, eien eh, nauxiek, eta denak main ingurian uh, asteko elkarrekin lan eginez eskoleriko langileen besedetan. Eta, beraz, lab auzideki urtako prezidenteda. Zer e, ega nahi du prezidentzia horrek? Zer da lana? Bon, lana da, uh, gestionatzea uh, urte bat endako, uh, epaitegia. Beraz, uh, da, uh, be administrazio lan bat uh, egitea, uh, segitzea bujetak, segitzea ebil moldea. Uh, Antoratzea, uh, paueko deia ausite gerarikin uh, bilkurak, uh, bilmolda riburuz, e uh, reforma riburuz. Bo, mora, um, da lan barneko lan hainitz. Uh, gero, kontutan hartu behar da, uh, orain lusatu izan da, mandatua bimia eta zazpierate. Uh, Amazazpi, bimia eta orain lehen batean izan zen bi hurte dako, eta da orain beste bi hurte ganaidu gure, gure mandatua. Bost urte, Egin ordez, bederatzi urte e, ukanen du, eta deia, hori ondorio latzak dituela, baiunako epaitegian baiunako epaitegean, baiunako epaitegean, baiunako epaitegean bakatu, e, batzuk demitutu dituzte, eien kargutik, eta hori zailtzen du eguneroko ibil moldea. Labek baitu presenua, zenakot de, demitutu dute? Ah, demitutu dute zen, eta kituak ziren, uh, bo, hori ontsau lehetzen alda ere. E, Zuesimpetzen duzu hastapen batean kontratu bat e, Zuleburu Orkesteko prudometan bor surterako, beste lau gehitzea olertzen lehetzen alda. E, eta bereziki e, nahosien aldetik, enpresarute bizaraztiko, e, ez de, ukaitea denbora gehiago. Kusten nugu langilean aldetik ere nekea, beraz, hori, bon, honekin e, be egin behar dugu, Eta orten, nere elburua izanen da, be, babestea, prudometako, epaitegia, eta ebilaraztea, hainbezain dongi, e, justizia eman ditzan, oro entzat, molde onenean. Bostak luba dira, eh? Bari prudometan, laborantzaren Ho dugu, badroak, aktivitatea initzak, komertzioa eta industria. Eta beraz, be bakoitzak, bere lanbidean arabera, hartzen aldu definizien aldu zailonen antzinean e, bere arazoak. 2008 amazazpia ipatzen duzu eta orduan frantses gobernuak aipatu du lan auzitikiko hautezkundeak desagertuko oztirela beraz zer egin zer borroka erameiten aldu labek eta beste sindikatekin beraz orren xai e, esteko edo behar bada gibilerat egin arazteko gobernuak edo... beraz bai azaruan luzatu duterarik eh, 2008 amazazpia urte beste atal bat zuten eh, legetan beraz Aztapenea, ordonantzia bat izan da, beraz ez da, ez da, ez da edarrik izanen parlamentuan. Uztizutelako uh, gaixo, berakomplikatuazen omen parlamento jo entzat, beraz, badituzte. Eh, <risa> beraz, teknokrat batzuk hortaz uh, adituko diela eta uh, erreforman normalki sendikatek uh, dezinie delako hori eginen dute eien ordezkariak prudometana. Bilmenetaz ez goiti. Uh, Keskada da, da uh, representatibit representatibitatea neurtzeko ze ere moan hartuko dituzten. Holida keskana usia, ikusten dela uh, ez dala bat ere argi nasional mailan hartuko dituzten, regione mailan, edo departamentu, edo BRago. Goal da egeretzen nugu, BRian hain besan urbil prudonometako gunetatik, dan lorosor, eh, eskualdean, neurtzea. Uh, con todo el artículo, existen los sindicatos de Berlín, que es el sindicato de los sindicatos que se encuentran en la entidad. Bueno, eso es lo que nos dice. Y, por lo tanto, en la Francia, en la Me hori ez da finkatua, beraz, enelana presidente egizai, xanen da uh, segitzea pixkat reforma horrek eta albada proposamen batzuk egitea. Me deia, uh, bi meata sortzian, uh, Jaki Richard konsiedeta derako bat, zarkozik uh, manaturik uh, bilduma bat atera zuen, eta asolatzen zuen pixkat demokrazianen izenean, kondutan hartzea, eskualdeko ejeritateak eta beraz, enxeatzea, eskualdeko egietateak kontutan hartzea legeetan. Beraz, ni baliatuko dut, horiek uh, egin dituzten lanaz, pixkat, uh, xajarazteko hal bada uh, problema hori uh, legean. Eta, konkretuki, aldaketa horiek, reforma horiek, zer uh, eragin ukaiten dute langilearen uh, gan? Horai arte, hori ja legea. Gu egiten genuen, deia uh, legez uh, ba genuen hot uh, eskunde bat. Eta legez, desegar jarrazi dutele oteskunde horiek, beraz, bitsi da, demokrazia batean, egaitea, soberak, kario den oteskunde bat, desegar jarraztea, e, jende guti boskatzen duelako, e, badugu bestia dibide bat politikan, da e, kantaramenduko edo e, Europako oteskundeetan jende guti, ere, boskatzen du. Ne horrez duela, e, haipatzen oteskunde horiek gentzea, beraz, demokrazian izenean hori hori eh, genuen eh, keska, bo, be, azaruan, ja, boskatu dute, fini. Ez da gehiago tesko nirik, beraz orain, hori deklaratzen alko dugu, ere, eh, lehengo prinsipioz, me orain ikusi behar dugu nola eh, pastuko den. Langile entzat, eh, ez dakit, xailadan iurtzea, beraz, birez, langabetuak ez utela boskatuko, hori xe hur, sinikatek... Eh, plantatzen bat dituzte. Bon, sistema liteke erabiltzea kontatzea enpresetan diren delegeri di personel, delege zendiko, eh, adarretan diren emaitzak eta enpresatipietan diren emaitzak egiteko argazki bat. Beraz, eh, nunbait ala ere eh, langileak ordezko baten zerbait okaren dituzte, baina eh, erraten dudan bezala eh, ez da berdina eskole batean kotutan hartzea edo rejonen mailan. Ni adibide bat emanen dautzuet. Uh, TPO uh, emaitza kontutan, uh, ar, ar, kontutan hartuko dutela. Trepetitantrupriz bosak izan diren bimieta hamabian. Bosa horiek antoratu izan gira akitaina mailan. Gu zero kakots, ez uh, dakit behogei tamar, edo egin genuen akitaina mailan. Baina argira lab boskatu duten langileak. Par eskolerikoak dira, Beraz askira hartzea. Uh, zenbat bostan legoa bazen iparaldean TPO mailan, bufen reglo 2-3, eta hor, antxu, akibatzen gira, uneko hogeietan. Hor ikusten dugu, errealki, CD-soreka ekartzen alko duen, representatibite mailan, ez bada, hain urbiletik kontutan hartzen emaitzak. Azken bost urteaka adibidezat hartu, zola tendentzia nola da, hauzien kopurua eta nola doa, bai honako lan auzitegia. Hori uh, Macron legearen garaian edo lakabahatz bilduma garaian uh, ikusi dira hainbeste kritika ki bil moldeari buruz, lusapenaari buruz eta abak, megu gira ahunt mediana, hori uh, odian uh, zelanel garaian, uh, Dio Ziteko lehen presidentea onartu du, uh, bai honako prudomak ontsai biltzen dira uh, eta uh, eien uh, gure akibitatea mentetzen da. Enten zen da, besolitzak ez, langilek keskak egin dutelako. Me, Enten zen da, eta emaitza onak ematen ditu, eta askifite komparatzen bara, Parisen edo lehonen. Hori e, entzuten dugun kritikainitz e, komunikabideetan, mintzatuz e, puntu beltzetan, me puntu beltzak azkenian e, bos pase dira frantzestatuan. Horira ere kexatzeko gure aldetik, hartu dira, e, bota dira medie, komunikabideetan, hain beste elementuak, me azkenian, errealki bebai langile asko hor deskatzen ditura, ez da Lyonen, Parisen langile asko badira, maira gero, epaitegi guti dira Frances estatu mailan. Hildo hortai segitzeko, zuzen uh, bidia ipatzen da, ipatzenzen privatizazia, abokatak uh, greban dira, eta behar da gobernuak gibilerate egiten du, zertan daz. Hor da, Macronege... Makro, makro lege hori, beraz, gara, sailanit zitu ura. E, alde batetik, bazen, beraz, abokatu mailan ere eh, empristako eh, abokata figura sortzea, Uh, ba zen kapitala kanpoko pribateak, uh, kapitalak soharazia kabinetetan. Hori badirudi uh, joan den uh, astean, ma bostean, gauean emendakin batzuk uh, pasatu dira uh, legeaz, eta hori kendua izan dela dut konfirmaziorik. Berri ona? Bai, zenta bai honako uh, eskolea hartzen badugu, bai ditugu abokatu independienteainitz, autonomoak, Eta autonomak izanik independentea. Bezatzen hala, bai lan egiten alkohol dira irreski e, e, edo naho hautatzen dute. Kabineta hondiak baldin badira, hautatze guti ni ustez. Jerronimo Prieto, joitara uh, zten dugu Bayonako lan ausitegiko uh, presidente zirela, orai, beraz, lanab sindikarataren izenean eskertzen zaitugu gureken izanik, goizontan? Mil eskerzuei.